عاد القوان بعزم الابات عاد القوان بعزم الابات العمر يمضي ورا من الحمد Ma yahdillahu fala mudilla ma yudlil fala hadiya ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan wa rasuluhu wa qala rabbuna fi ba'da uzu billahi shaitanir rajim ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa muslimun Allah subhanahu wa ta'ala wa gospodar Allah napravi put u put i zaista je upućen, a koga ostavi u zabludi, nećemo mu naći nikoga ko će ga napravi put u put, svjedočim da nema drugog istinskog Boga osim Allaha i da je Muhammed posljednji Allaha poslanik poslan sa istinom. Naš gospodar je kazao u svojoj plemetoj knjizi, ovi koji vjerujete, bojte sa Allaha istinskom bogobojatnošću i ne umirite nikako drugačiji osim kao muslimani. Nakon ovog govora, zahvaljujemo Allahu Đalewala koji nas je ponovo sakupio i poživio na ovom bareč mjestu, da večera se hoboda nastajimo uz Njegovu pomoć govoriti o Njegovim veličanstvenim imenima. Proši smo spomijali dva velika Allahov subhanu vatara imena, a to su ar i ar -Razak. Allah Đalewala koji je u onaj koji daje na faktu koji se brine o svojim stvorenjima večeras ako Bog da, ćemo nastaviti govoriti o ova dva veličanstvena imena jer prošli put smo stali kod jednog od podova koje smo spomenjali a to gdje smo stali i glasi koji je zadnji pod koji smo prošlih put ukazali se može sjetiti Zadnji put koji su prošli put kazali jeste da obilna nafaka no što nafake nije nikakav dokaz i argument da Allah subhanahu wa taala voli dati osobu Paso prošli put zadnji put počeli govoriti, pa se vraća Morila i kazala dosta. Znači nikakav argument i dokaz nije. Kada vidite čovjeka da ima puno imijetka, niti mi, pojedinci među nama koji imaju puno imijetka da kaže Allahu dragi, hvala ti naome, zaista je ovo dokaz za ti mene voliš, jer si pružio posebnu pažu prema meni. Pa si mi otikao na drugim stvorenjima tako što si im podario to, to, to, znači mnoša tvojega. To nije dokaz Habibi i mi smo prošli put na odli kur'anske ajete, po pitanju oni koji su pomislili da su kod Allaha subhanu wa ta'ala na posebnim rečima jer to imaju. Zašto? Zato što poslanik sa Allahu alihi wa sredame ukazuje, Kur'an ukazuje i pojašnjava da Allah subhanu wa ta'ala nekadao i mjetke naše. Koliko ko ima? Allaha nekada u naš porodu, našu djecu. Koje koliko znači e, od Allaha subhanu wa ta'ala počašen sa djecom. Ni to nije interesantno. Allaha subhanu wa ta'ala u jednu posebnu stvar godao nešto što je posebno A svaki od nas pojedina s to posljedje Svako stvorenje Koje razumom obdareno posjeduje tu stvar koju Allah Subhanu wa ta'la gleda I to Allah Subhanu wa ta'la interesuje Jer ako ti je to dobro Svrt je ostalo dobro Ako je to loše koje imaš kod sebe I ostale su stvari loše U Hadiskoj bilježi muslim O debu horire radi oblanu Da je poslanik Kazao Zaista Allah Čelešanohu ne gleda u vaše izglede. nas se ljudi dive svojoj ljepotni. Pa kako je posebe. Pa se ističe, uzdiži na drugim stvorenjima. Allahu Subhanahu wa to nije interesantno. nego da o te izglede. Iako je on stvoritelj ti izgleda. Jer smo kazali da od njegovih lijepih i prelijepih imena jeste el-Halik, el-Bari, el-Musawir. Halik koji sve stvara. Stvoritelj, tvorac, Tvare koji to podaruje i čini da se pojavi u svijetu stvaranja. Postojanja. Međutim, El Musawir je onaj koji je podario svim stvarima oblike. Svem onome što je Subhanahu wa ta'ala stvorio, podario tim stvarima, stvorenjima oblike. Skladnijim je učinio. Međutim, neko je lijep, neko je ružan, neko manje, znači više lijep, manje ružan. To da Allah te tela izjegove potpuno je mudrosti. Ali Allah Subhanahu wa ta'ala ne gleda takve Pogledajte Bilala koji je bio rob, međutim koliko je odskočio u umetu poslanika sallahu alijih i veseleme, nakon što je primio din, što znači da vlađi lošanu uzdiže narode, one koji su počašćeni, koji se drže i pridržavaju vjere nad drugima, tako da je postao moezim poslanika sallahu alijih i veseleme. Mojezin koji nije mogao proučiti ezan a da ne zaplače kod riječiwa ilahe tu je bila radi onom, zastajao, plakao, nije mogao znači izgovarati riječ, ali je počašen da poziva, zamislite koliko je on bio sebe da se ljudi razivode na namas, da ih probudi, da dođu, da klanja, on sebe sve te, znači, dobra djela koja oni činio učestvi zajedno sa njima, da se od njihovih dijela to ne umanjio. Koliko je takvih primjera? Djevla Đelešano počastio, znači, kada kažemo bila, on je bio crnac, rog. Međutim, Allah Smohanova ga je uzdigao. Uzdigao, počastio, uputom. Tako među nama, koliko god čovjek zrači i je potom, Allah Smohanova tijela ne znači puno. Međutim, ako je nešto drugo kod njega jako, znači e, ispravno u njegovom organizmu, tijelu, onda će i ta ljepota da mu znači, to je spoj. Međutim, ljepota bez ovoga ništa ne znači. Allah, znači poslani sa svom omadisu kaže, zaista Allah ne gleda u vaše izglede, u niti gleda vaše imetke, u niti u vaše imetke, ali gleda u vaša srca, u rivajetu, u vaša djela, U vaša srca i u vaša djelata. To Allah djelda, vala, je odavlja interes i zanima. Šta ćemo činiti? Šta ćemo raditi? Koliko ćemo zahvaljivati? I šta je u našem srcu? I vidjet ćete, znači, iz svega ovoga što ćemo navesti i kazati da je to prva spara koja je jako bitna kod čovjeka. Da popravi izgrani svoje srce. Da ima nuđe u srce. Nakon srca to dolazi na jezik, potvrđivanje jezikom, a nakon jezika onda se to sve manifesti u dijelima. Ko kaže da ima srce ispravno, a nema to na jeziku da izgovara, da potvrđuje, kažemo ti nemaš ništa kod sebe. Onaj koji kaže da ima i u srcu i da ima na jeziku, a ne potvrđuje kroz manifest dijela, kažemo ni ti nimaš ništa kod sebe. Jer moraš to potvrditi, što je ušlo u tvoje srce, što je došlo na tvoj jezik da izgovoriš, moraš to potvrditi. a vidi. Moraš to po svojim dijelima dokazati, jer Allah žele je što gleda u srca i u vaša, u vaša dijela I to je jako bitno, znači da čovjek zna Što znači da je ovo dokaz da Allah subhanu wa ta'ala Ne gleda koliko ko ima rispa Koliko je ko bogat Kada bi se gledalo i kada bi se dženat mogao kupiti sinomasi, nikad ne bi kupili dženat Ko bi ga kupio, kupili bi ga bogataše, ljudi koji imaju para a međutim, ko će prvi ući u džennet? Da li će bogatač ili siromasi? Poslanih no, sa sada nagovještaj to siromasi. Ali su to siromasi u čija su srca, u čije je srce urla su velika spoznaja Laha Subhanu Vatala, koji su ga zavolili, koji su ga poštovali, koji, koji su ga cijenili, koji su ga obožavali, i su se zakljenu samo njegovim velikim imenom i sve što su činili radili na dunjalku radili su radi Allaha Subhanova Tala sve što su udjeljivali što su kazivali, ukazivali ukazivali su, udjeljivali su radi traženja Allaha Subhanova Tala lica i suseta s njim razumijete sve ostalo mimo toga je prolazno beznačajno, bezvrijedno nema se od toga nikakve, nikakve koristi. i Allah Subhanova Tala sve će tu uništiti međutim ovo što je jako bitno ova iman i ova dijela, to je ono što Allah subhanahu wa ta'ala gleda. Jer Allah subhanahu wa ta'ala opisuje u Kur'an na mnogim mjestima da prije svega ljudi koji različnim životom žive i pretjeruju u tome, to su ljudi koji vole dunjaluk, žive za dunjalukom. Radi je ih je samo ono što je, znači, dolazi od dunjalka, od koristi, radi njega se srde, radi njega se ljute, radi njega vole, radi njega mrze, radi njega izbjegavaju, radi njega se druže, i to će vidjeti danas koliko je takvih pojedinaca. Ako Habib ima dunjalka, ako ima imetka, tu smo skupo. Makada so koristni pa ću se ja pokazivati da sam dobar prema njemu. Da bi dobio, znači, da nudio toga. Međutim, takvih ima mnogo. I oni koji se s njima slažu u svemu tome su u osnovi nevjerici. Znači, s druge strane, osnovi nevjerici su oni koji vole i žude za Dunjalikom, za ljepotama dunjalčkim Jer ne vjeruju u proživljenje, ne vjeruju u smrt, ne vjeruju u život nakon smrti. Džennet i džehennem, onaj čovjek koji vjeruje, on strahuje. Jer ne zna, nije garant gdje će završiti. Ali dok je na Dunjaliku nuživa nu u blagodatima. Allah subhanahu wa ta'ala, mi smo kazali, prošli put, na ovaj rizik koji daje i obskrbu daje i vjernicima i nevjernicima tu nema razlike daje znači ljudima koje voli i koji ne vjeruje I koji, i koji ne voli znači Allah Subhanov Tala svima daje međutim Allah Đelšanu iman daje kako kažu u seletu, samo onome koga voli znači risk daje koga voli i koga ne voli ali iman uputu daje samo onome koga on Subhanov Tala voli znači iz toga proizilazi obavezno značenje da moraš voliti samo onoga koga Allah voli a da moraš mrziti onoga koga Allah s.w.t. mrzi Allah djelšanu voli vijernike, voli dobročinitelj voli znači onih koji su mu se odazvali sa takvima je zadovoljan i takve voli tako da znači s druge strane koji nisu na ukuti koji nisu na pravom kutu, Allah s.w.t. Ta takve ne voli na takve je srdit, takve će kazniti i prema njima nije će biti milost na ahiret toko preselena kufru i ako da takvi, i ti moraš da mrziš i da prezireš i ne smiješ i voliti kao što voliš ovu prvu skupinu koju Allah džele voli. I to je jako bitno, jako bitno da se zna. Allah džele kaže u Kur'anu: "Usuri sabah innal Allah opisuje takve, pa kaže to su oni koji ne priželjkuju, koji ne žele, koji ne iščekuju sused sa nama Allaho. koja je to osoba danas da živi na dunjaluku a da ne želi sused sa Allahom ne želi sused sa gospodarom svjetova to su samo osobe koje nemaju imana posebno. nemaju imana niti imaju ljubav prema gospodaru svjetova znači pravi iskren vijenik on priželjkuje sused sa gospodarom sa voljenim, sa onim koji je iznad svega koji ga je stvorio, koji mi je robovao da ga vidi i na traju, da Allah Subhanahu wa ta'ala uvede u žene. Ova skupina koja lađešanu ovdje ukazuje u, u, u, u, u pojašnjama njihovo stanje, oni to ne želi, oni to ne priželjkuju, ne iščekuju, ne žele to. I ne samo to, kaže lađešan, u radu bilhajati dunija. I takvi su zadovoljni samo sa dunjalučkim životom. Samo da mu je dunjaluk, samo da su ljepote dunjaluka i ukrasi dunjaluka. To je taj risk koji je došao na dunjaluku, opstru je odda lađešan, on samo to želi. Samo želi, znači, da ima što više i sa tim je zadovoljan A prva strana, prvi dio, toga ne interesuje I zatim Ala Đelšanu kaže Otme biha I oni su smireni na dunjavka Radi dunjavka je smirena bibi Znači, kada ima, vidjet kako je fin, mašan, nasmijan, radostan, ozarenog lica Čim je iskušan, malo, uzet nešto, uzet dio i mjetka Iskušanu i mjetko, vidjet koliko, znači, mu teško to pada jer se smiruje samo radi Dunjaluka I smirjen je u Dunjaluku i Dunjalčkim ljepotama Zatim kaže Allah Đelešanu um I koji su u pitanju naših ajeta U velikom nemaru, gafletu To su skupine koje Allah Nabraja, ne žele su se S Allahom Đelešanu, zadovoljni su samo radi dunjalučkih stvari Smirani su radi dunjaluka I zatim su u gafletu velikom Prema lavojim ajetima Koje kazuje i donosi poslanica Koliko nas uli takvi Opkružuje danas? Puno Koliko od nas dijeliti O ovim stvarima u gafletu? Puno Puno nas živi u gafletu Međutim, kakav je njihov ispred? Kako će završiti? Šta Allah Đelešanuna takvima? Šta takvi očekuje? Gdje će se kako će okončati, gdje će i završiti, a maj rešanu u sredjećem majicu kaže i me, ula, umu, to su oni kojima će konačno odredište i prebivalište biti vatra. Nar. Zato je ovo jako velika prijetnja za svakog dunjalučara, za svakog onoga koji samo želi rizu opskrbu, samo to želi, samo žudi za tim tomu, jedini cih na dunjaluču njima će biti konačno prebivalište vatra, zatim Malaže kaže, bimakanu jak si bun, zbog njihovih dijela koja su učinili. A šta su učinili? Živjeli u dijaluka izbjegavali su AHIRET, nisu bili svjesni ahireta nisu želi da uči, nisu želi da se približe Lahu Hanu Atala kroz njegove, znači kroz izvršava njegovi naredbi, kroz sklonjenje njegovih zabrana, bješali su od toga, glave su opetali i zbog svega toga i smirenosti zbog Dunjaluka i ljubavi prema Dunjalu i ljubavi radi Dunjaluka, i zbog gafleta njihovog, svima njima takvima će biti znači, mjesto u Džehennemu koje je uza, u, užasno znači, prebirolište. Poslanih Salasalem kaže u jednom hadijestu koji bilježi Tirmizi, a Ahmed Šakir kaže da je vjerodostojan. Od Ene Sabiru Malika radi Allahom, da kaže, pogledajte kako Poslanih Salasalem opisuje dvije skupine ljudi. Upravo radi ovog Dunjaluka. I mi treba da vidimo gdje smo mi u tome. Kaže poslani sallahu alihi Wasallam, sallam Men kaneta ahiretu hemmehu Ča'lel ja allahu ginahu Fi ko Kome bude preokupacija glavna Ahiret Znači hem Preokupacija uvijek znači da ti je na umu Samo ahiret, vječna kuća Kako je služ, kako se približiti, kako je svojite. Kako što veće da ređe zaraditi, Allah će lišanu ti daj prvi plot tijes spoznaje. znači te ljubavi, to hema preokupacije, Allah će ti dati bogatstvo u tvom srcu. Uli će ti bogatstvo da si bogata vibi. Vi. Nije bogata onaj koji ima pare, je onaj koji je srce bogato. I ovo poslanik s.a.v. ovdje ukazuje Znači, daće ćemo i podarit će mu Da njegovo srce bude bogato I ne samo to, kaže poslanik s.a.v. I podarit će mu Da mu ta nafaka dolazi sa svih strana A šta je uzlog? Da tvoj hem, tvoja preokupacija Tvoje misli budu uposane samo ahiretom ne dunjalko, nič kako će biti stanje onih koji su poslani dunjalko Zatim kaže poslanih s.a.v. وَدَدْهُ دُنْيَا وَهِيَ رَغِيْمَ I doći ćemo Dunjaluk sa svih strana, Allah hodine Dunjalko samo se će doći Osobi koja ima hem, preokupaciju samo ahirata Znate ono, ko se Allaha boji, Allah hodine opskriva se ne nada, ovo je više od toga Znači, ovdje je više od toga za onoga ko se od Allaha dželašanovo, znači bude strahovao, nadao i živio za vječnu kuću. Dolazit će mu na fakr, dolazit mu sa svih strana. Ono mi ko bude uposlen ahireskim stvarima. Zatim kaže poslanik sallahu i sallam, hemmahu, A čija preokupacija bude dunjalog? Allah Đelešan će mu podariti siromaštvo između očiju ili u očima bit će siromaštvo, znači se čovjek ima ali on razmišlja samo o dunjalku on će čitati život da trči za dunjalkom, da trči za dunjalkom a nikad se neće zasjetiti nikad neće biti zadovoljan kao što ovaj prvi zatim kaže poslanisa Allah selam, koliko god on da se trudi Allah će do toga, neće mu podariti na faktu koliko god da se trudi mi i pogledajte čovjek nekada ima malo onda Alla će šamberičat o tome, pa i on zaduje, vidi se, onaj tko ima mnogo izgubi, izgub i beričat u tome, kao da ga nema. Znači danas imam puno para, ali kao da nema te pare utroši u nešto od čega nema nikakve koristi. Niti vidi beričat toga. Zatim kaže Poslannik sa Allahu Alih vaselim, moram je ti iminu dunija illama pod diralhu i nećemo doći od njoka osim ono što mu je propisan Alaka. Koliko god se trudio, koliko se god zalagao, ali se svog nijeta. U drugom rivajtu, kod imama al-Bazara i Tabaranija, stoji da čiji nijed bude, Ahiret, Allah će mu A čiji nije bude, bude, znači, e, dunjalu, Allah će mu ovo podariti. I ne samo to, kaže poslani sa Allahu alijih i vseleme, takav će da osvanen ga nijen. Biće, kada osvane, bit će bogat u srcu. Kada omrkne, kaže, bit će bogat. A ovaj drugi kaže, kada omrkne, bit će siroma u srcu. I kada osvane, biće će isto tako siroma. A šeh Albani kaže da je sahili gajrihi. Znači, zbog drugih rvajeta, taj rvajet je vjerodostojan. Razumijete? Postoji mala razlika u, u samom tekstu hadisa. A u drugom se govori da takav, kada osvane, bit će zadovoljan. Bit će bogat u srcu, iako para nije. Ja koji menka a zavisite toga, to je mumin vjernik koji kad kaže sretniš, upitaš kako ti je stan, kaže Elhamdula, od njega mu Sibeta, samo Allah zna koliko ima, ali je zadovoljan, ozare na licu, radostan, sretan, razumijete, i kad ima i kad nema, u njih uvijek Elhamdula. Onaj koji je svojim drugim ciljem, takav će da osvane sa teškoćom, bit će papir, bit će siromašan u srcu. A to je najgora stvar koja može čovjeka zadesti. I vidite, pogledajte, znači, naj ko bude imao preokupaciju arhideta, gdje će biti bogat. da u postupcima, u dijelima, u mjetku, s... ne prvo što u poslanicu sam je srce. Jer je srce glavna stvar. Srce će bude ispravno. Ko kaže poslanicu sam u tijelu, mm -hmm. postoji jedan organ na kojom bude ispravan, sve ostalo ispravno I onda ukazuje na kraju hadisa kaže da je to srce. I zato čovjek treba da gleda kako i na koji način odvojiti srce, kako ga pročisiti, kako ovaj dunjaluk ostaviti. Ne dunjaluk da ostaviš, da kadaš ja sam zahid, ono, ono negativno, koje nije znači pohvalno i koje Islam ne traži od tebe. Nećemo mi vidjeti, znači srce je najbitnije da u srcu nije dunjaluk, ali u ruci, znači da ti bude dunjaluk, to je pohvalno. Treba da imaš znači, dunjaluk u ruci, ne smije biti u srcu, to je razlika. I vidite ovaj hadis kako ukazije, Znači srce je to bogato I srce je to koje je siromašno U očima onaj koji nema Čita živo žudi, žudi, žudi osviju, Znači siromašne su oči Dok ovo je z druge strane čovjek je bogat Bogat je znači u svom srcu I onda je u svojim postupcima i svojim djelima Isto tako bogat Allah Jelašanu kaže Oferihu bir hayati dunija Oman <muchan> hayatu dunija fil Illa meta Oni se kaže raduju Jer su radosni zbog Čega? zbog dnja luka. Zbog dnja luka se radi. A kaže dnja i njegove ljepote, kada se usporede sa ahiretom nisu ilā mataa osim kratkonoslaživanja. Allahu dželle. Pogledajte. U drugom e, rivajtu, rivajt kod poslanika sallallahu ćemo naći da kaže da kod Allaha džellešanu znači musim bilježi, da kod Allaha ovaj dnja luk vrijedi, Poput mušice Znači da je toliko vrijedan poput mušice ili krila mušice na drugom mjestu Kaže, nikada ne bi napojio nevijenika gutljajom vode Oni danas koliko god da imaju To je beznačajno, bezvrijedno Kada vlađa Lešanu to kaže Ono jare kada smo navodili primjer Poslanika sam kada je prošao pred mrtvog arba Ko će ga platiti, Ma kaže, lao poslanic vrijedi, ne vrijedniji Znači, živ jer je bio mršav Kako će, kaže, vrijedniti danas Ili ko će ga platiti, ko će kupti kada je on je živ ne bi ga platili za jedan dinar, jedan direkt. A kako tek znači da ga platimo kao mrtvo kaže Poslovnik on kod Alha, znači Dunjal kod Allah ne vidi kao jere kod vas. Razumijete? Znači tek tada vidiš koliko god čovjek koji nije dobar, koji nije vjerni koji ne vjeruje u subhanu ima imao je od ljepota i rizka ovoga koji je član sluša na to je bezvrijedno i beznačajno kod Allah subhanu kazam se znači, da tek džennet i vrijednost ženeta koji je ovo samo ilakaliv, znači, jedno, uh, jedno kratko naslađivanje, uđeš u dženet i izađeš, onaj primjer koji je to nam ušao, onaj koji ima najveći uh, belajna, Danijal kaže, poslanista od srednja, doći na sudnji dan, da se dosad čovjekom stavnika dženeta. Ali koji je Dunjalka ima najveće probleme i ne daće. Pa će mu biti rečeno uđi u dženet samo na jedan trenutak. Pa kad uđe u dženet i okusi te ljepote pa ga izvuku i kaže i stanje preda pa lađe pa ga lađe, upita da li si na Dunjalku ikad osjetio poteškoću teškoću kaže ne gospodar. Nikad. A u stvar čita život mu, su najgori musibeti koji su mogu človjeka podesti na Dunjalku. On će sve to zaboraviti samo zbog jednog trenutka ulaska u dženetu s druge strane doće i doveden će čovjek ostavnika džehennema, pa će Allah da se baci samo jedan trenutak. A taj ili ta osoba i od onih koji su najraskošnijim životom živi na Dunjavu, najviše su imali, najveće je bogatstvo. Zamislite ko, kakva je to osoba koja je tako bogata. I kada se ubaci samo jedan trenutak u džehennem, pa se izvadi pa dođe pri gospodara svjetva pa ga upita da li si ikada osjetio ljepotu nasladu nadunjavka neće ne gospodar, tako dakle, mi tvoje veličini nikada nisam osjetio. Allah. pogledajte te razlike, znači da čovjek kada uđe žrate, zaboravit će sve nedaće, zbog te ljepote koju je on vas stvorio, stvorio za svoje odabrane robove. S druge strane ona patnja koja je pripremljena čovjek će zaboraviti svuno što je u život i ne samo to. Najgore svega toga za stanovnik ženevama će biti riječi, ostani tu njemu vječni. To će biti najgore. Čovjeku kada se kaže, jedan određen prijel, on će se obradovali. Zato u drugom je došlo kada bi im se kazalo ćete biti u vatri, koliko je kamenčića upustno i bi se obradovali. Jer će doći tome kralj. Ali ne, nego će biti vječan, jer sačuvat će na njimuske Od plodova spoznaje ovog Allaho tebara kvitala imena razik ili razak je bogobojaznost i pokornost uzvišenom Allahu su najveći uzroci da Allah subhanahu wa ta'ala podari na fakvu čovjeku. Razumijete? Bogobojaznost. Ova bogobojaznost je takvala, takva koju mi svi treba da imamo kod sebe. Međutim, što čovjek bude bogobojazni, imat će te na fakid. A smo kazali varivaj prije toga da je srce najbitnije ti bude bogato. Jer kad nemaš, ako ti je srce bogato ti ćeš biti najbogati čovjek. Razumijete? ali ako ti srce izgubilo tu vrijednost i nije ti srce ispravno habibi koliko god druge stvari da imaš odunjaluka ti neš bi zadovoljni, neš bi smirni Allah Đelešanu opisuje pa ukazuje na tu veliku stvar koja je jako bitna da se nađe kod ljuda to je iman potpuni iman sa takvalukom a takva kako smo kazali u prijašnjim predavanjima je da čovjek radi dijela koje Allah Đelešanu je naredio koja voli a da izbjegava dijela koja je Allah Jelešanu zabranio da se čini. To je takval, to je prava bogove jaznost čovjeka koju treba da ima. Da izvršava sve što je Allah Subhanahu Tela naredio sa čim je zadovoljan, a da se koni svega onoga što je Allah zabranio i sa čim nije on Subhanahu Tela zadovoljan. Kaže Allah Jelešanu u suri Rad, odaso sura almaide 66. ayet. Wa law annahum aqamu tawrata wa injila wa ma unzila kaže govori Allah dželal Zaista se pridržavali Tevrata i Injila, onako kako im je Allah dželal šan naredio. Pogledajte, znači ako se budu pridržavali i židovi i kršćani, Tevrata i Injila u tom vremenu, onako kako Allah dželal šan naredio, šta će im Allah dželal šan Šta će to prozir kod njih? Kaže Allah Ve wa min tahti aruđulihim. Kaže, oni bi imali bogatstvo da jedu i iznad njih bi se to otvorilo da im se spusti i ispod njihovi nogu. Na dohvat ruku. Sa svi strane. Allah opisuje za one istinske prave vjerike zato zate ne hadisa o Isa o Alisi atu sallam logostani kada zavlada pesani koliko će ljudi imati znači da ričete u svemu u plodaju kaže Allah dželeššano asr toga Allah deepfike, ukazuje da oni znači među njima ima oni umjereni Međutim, većina njih ima dijela sa kojima Allah Đelšan nije zadovoljna. Zato završava pa kaže Mnogi od njih ne radi dobra djela, imaju ružna dijela. Znači ruže navike sa kojima tebare koje nije zadovoljna. I vidjet ćemo da je ovo što imaju kod sebe od loših dijela upravo sebe da se uskrati ovo blagostanje koje Allah Đelšan hu, na yavdje ako se budu udržavale te vrata Injila. Zašto to što srećemo ajtela šano pisjest na selbene ke posalika sallallahu alejhi ve sellem ummet usani ke susun pa kaže walau an ahla alqura amanu kada bi staunice ovih gradova Ovih sela Zaista pravo istinski vjerovali Amenu vatakav I bojali sa Allaha djelašanu Ako kako Allah traži od njih Kaže Allah djelašanu Mi bih im otvorili Baričat nebesa Da im silazi s nebesa Što traži iman onaj pravi iman Ne samo jeziku ne izgovoriš i uslicu dosjetiš Pravi iman i pravu bogobojaznost Ako se to dvoj, ostvari Kod ljudi na dunjalu koji Allah djelašana otvara onda blagostanje i barič nebesa Nebesa, pa zatim kaže, nakon toga Allah subhanahu wa i ne samo iz nebesa nego iz zemlje I iz neba i iz zemlje Ali kaže, šta su oni, oni su poricali Odbili su istinu, nisu ih prihvatili A da je prihvate i da se boje Allah subhanahu kako treba Allah bi im to otvorio A zbog njihovog poricanja Neprihvatanja Allah Jelšan kaže kanu I mi smo ih kazali zbog onoga što su činili Ko? Staunica takvih sila Staunica takvih gradova mjesta, prostora, država Danas, pogledaj što se dešava u svijetu Kažu muslimani stradali Kako Allah lošan, može Šta ti zna šta su oni radili Šta su oni činili Allah kada kažava Ne kažava iz nepravde Da bi neko danio nepravdu Nego zbog toga što su to zaslužili gdje god da se to desi, ali lako se desi među njima jedan određen broj vjernika nema problema, takvi će na sudnjen dan biti proženjen po svojim mijetima. Neko je panio svojom dok sazav spustio, neko je bio na srednje, neko bio u džami, ali je sve to obuhvatlo. I svi su stradali. A Laiša radila kada je upitala Poslanika sa o tome, kaže Poslanik svi će oni biti proživljeni sudin danu po svojim nijetima. Tu je bilo priča o ovom kada se pojavi pana vojska, kada krene i šama prema njemu, svi će propasti, prvi i posljedani oni u sredini, dva rivanjeta koja su došla. Paiša radila kao ova lao poslije će biti dobri, oni koji su natjerani, primorani da idu i oni koji su zadesli to tom na tom mjestu, kaže svi će biti uništeni ali će biti proživljeni na različitim mjestima u Adisu. Na rašnim mjestima, skupina sa pravim vjernicima, oni koji su bili živima vjernici, i skupina sa onima koji su bili ogolnici, silnici i nevjernici, bit će skupa, znači na takav način, proživljeni na hiradu. Zatim Allah tu kaže, yattaqillaha wa min Onaj koji se bude istinski, Allaha subhanahu wa ta'ala bojao, <coughs> pravi u strahu. Da strahu ješ od Allaha subhanahu wa ta'ala, da će mu opskrbu odakle se ne nada. Garant od koga? Od Allaha dželašanu. Ali ima šart, ima uslov. Onaj jed takila. Onaj koji se bude Laha bojao. Ne da kaši ja se bojim ja ja strahujem Laha subo. A, A kada vidimo tvoje postupke i tvoja djela, to ne potvrđuju. Kada se osamiš, to ne potvrđuješ. Kada ideš u ucu, to ne potvrđuješ. Pogledi gori. Kada se sa braćom džela, to baraš malo. Ne gledaš. Nije to bogovaya to je pretvaranje. To je pretvaranje i zato ćeš stradati ako se takvi. I bolje ti da gledaš i kad si sima i kad nisi ne da se pretvaraš. Da se bojiš njih, šta će kazati, ne da se bojiš Boga, tvare ka vetara on, subhana wa ta'ala. Zašto? Zato što su monakti derki vesva, i derki vesva. Onda niži znači e, prostor vadžehnema, najniži stupje vadžehnema, biće ispod ispod averiga. Nevjerujućiati lakše Lakše kažavanje od samih monafika. Munafi će biti najgora rastvorenja koja će biti kažnjeni A to su oni koji svojim postupcima pokazuju i iskazuju da su dobri, a u stvari u srcu su toliko loše. Ili kad se to sami radi djela sa kojim Malate Barak je od nije zadovoljan, i da znači tamo iskazuju sa šeitarima da su s njima, a kad su sa vjernicima kažu nismo, nismo s vama. Dala zašto vam takvog stanja sačuvam. Znači ovdje kažemo da je od... E, spoznaja Allahu i te barekovatala imena er Razak i razlik to da je bogobojazno sebe da čovjek ima na Ona prouzrokuje znači da da Tela subhanahu wa podari da ti podari na pak S druge strane griješenje isto tako prouzrokuje da Tela šano na pak da ti umanji na da izgubiš da izgubiš baričat na pak Možda ćeš ti pomsti radim djela suha Allah ali imaš ti metka, Allah ti dalje daj, ali nemaš avivit glavnicu tog metka, to je beričat tom metku. Imaš platu, Allah zna, da kažemo, tri hiljade, tri hiljade, hiljadu. Brat, nema platu 300 maraka, 400 maraka, ali kad vidiš, on je zadovoljan, preživljava i živi, A ovaj sa tri kuka svakodnevno. Znači, svakodnevno kuka nije mu dovoljno, treba mu još, treba mu. Izgupio je periča toga, zato učinjaci kažu, ono su, ja ono šehova našoj medijini kaže, kada vidiš čovjeka, da odlasi puno, kaže, kod automehaničara, zbog svoje jahalice, zna i kaže, da su to prouzrokovali grijesi njegovi. Razumijete? A vidjet ćete isto tako, da su slaba auta kod pojedinaca, znači nisu novije e, e, e, proizvodnje i slično, ali nisu iskušani tim, ne odlaze, do koja jedan svaki dan, svako treći dan ode kod automehančara, pa čak neka su i nova auto pitanje, a on kada govori to govori o Saudiji, a u Saudiji nema i slabi auta. Ja slabi nego su to, nova auta, ali vidiš oni ljudi radi su a veliki su redovi, a svaki će još koji imaš nekog automehančara popravlja auto. A pa kaže kada ima puno znači takvih e, postupaka i potrebe da popravlja auto zna da je, onaj se ogriješio. Zašto Zato što su selefi govorili kada bi se ogriješio prema Allahu, vidjeli bi znakove toga onepokvornost naših žena prema nama i onepokvornost naših jahalica. Slabo bi nas slušale, Znači, kaže je, hajde, jelah, on ne može. Ne može. Kada, tako upali što ti daš, benzina, točiš, on ne može, pokvali se nešto. A kada čovjek se boji, je Laha tela, izbjegava griješenje, je Laha s.a. sačuva. Jer Laha s.a. je Kazali smo, onaj koji čuva svoje robove. i se su svojim robovima i to je hafiz njegov gohibst, i čuvanje se dijeli, znači isto tako čuva i ovi, čuva i oni Ali posebno čuva i pažu posjećuje prema vjernicima, pravi miskinje vjernicama, pa ćete vidjeti da juriša je prvi i nikom, znači ništa nije mogao učiniti uđe sa sabjom one priče koje su slušava poslanicima, selefima koji su nakon njih dolazili i izađe. Alla žalama se čuvala. Znači remejt iz remejtalahe. Ti nisi bacao kad si bacil, Allah baca, Allah je taj koji čini da selica, da metak da granata može da te ubije, može to uzvije život. Je... A isto tako padne granata, preko kuda ništa, se deša našem naše vrata. vrata u vrati u u Čečini, koliko kerameta se znači desvo da su granate padale mesa svi stranci jel ljudi su preživjeli. Nije se znači deslo neko, veliko čuda se iskasati čovjek. A lađa Šalga sa čuva i vas čuva, znači koliko god da ljudi uzmu, ne može se osnati na to. I kad kaš ja radim, ja zarađujem da nemam moju ruku, da ja ovo nisam radio ne bimo i to je pogrešno. Znači koliko trebaš biti ubjeđen, da rizik dolazi dželšanu, da valaže lešanu, da tražiš za spave i sve slično, isto tako je pogrešno kaže to tvojih ruku. Ne zbiješ to sebi dozvoliti, nego moraš Allah zahvaliti da je to od njega i da budeš ponizan jer ne zna zašto ti je dao, mora će iskušati sa tim dinjalgama. S druge strane, siroma, nema imitka, nema nafake, treba kaže Alhamdulillah i kad imam i kad nema, što kad nema, zato što ak, možda, ako bi mu Allah dao tu nafaku, možda bi bilo iskušenje veliko za njega, za njegov i vjeru, da to ostavi, da sada oda prohtje ima. Vi znate priču kad je Muslim Islantos put, putoval, pa zna dijete kada je bilo ubijeno, ubio si dijete. Kako je to dijete znači? Kada je odraslo kakav je bio Musibet, kome je roditelji, pa Allah što on nije htio da, usmrti, da on iskuša te roditelje, usmrti dijete. A ti u prvom trenutku pogledaš su mama Musibet, Allah znaš on dijete. Ti ne znaš kakav je hikmet toga. Šta je mudrost allah te bare Kovetara u tom poslu? Razumijete? Tako da čovjek uvijek kaže, alhamdulillah, alhamdulillah, pa da dan će tek da vidi, znači, e, vrijednost toga što je izgovarao u što je, je vjerovalo. Allah-u Čelešanu kaže, fil pojavio se nered nerijed i na kopnu i na moru. Zbog čega se nerijed pojavio na kopnu i na moru? U nastavku pojašnja, vima kesebet ejdi nasa zbog onoga što su ruke e, ljudi učinili zbog, zbog toga što, e, što čine ljudi svojim postupcima zbog toga se pojavljaju nered i na kopnu i na moru učnjaci kada govore za ovaj nered na moru i na kopnu kažu, pogledajte, znači ovaj nered što kažu, šta znači znači i nestanak beričeta na kopnu nema beričeta i nema i medka nema mala, nema imjetka, to je znači znak tog pesada kada se pojavi. I danas, pogledajte ovo prijehljivo, često god kuranski ajed. A šta kaza za danas? A na moru, kažu, neće biti ulova, jer će oslabiti ulov. I evlad on je uzeo, znači, menostatak beričeta, u svemu tome. I u poslovcima kada tragamo, drugi kažu, u svim poslovima obuhvatajte i more, i znači, kopno, da će nestati tog beričeta, u svim, znači, poslovima da znači, će nestati Allaho blagostanja u svim tim postupom, ili će nedostajati toga. Neka čovjek ima, ali nema tog blagostanja, nema beričeta i ko da i nema. Znači, ko da nema. I danas mi se uvijek žalimo i svi se žali da osjećaju da nema toga. Nekad, znači, u, što pakistanci kažu u Saudiji, su kako ovdje lako živjeti, beričeti, kažu učenjanci da je razlog beričeta u Saudiji ispravno svatanje i razumijenje teruhida. Imate humus da kupite, imate ades da kupite po jedan rijal, to je jedno pakovanje, znači da kažemo slično grahu ili liječi kod nas. Vi ljudi uzmu još jedan ljep samo, četvorica mogu da jedu taj somun i jedno ili dvije, znači jedan humus jedan, to su tri rijala. Kada pretvorimo naše pare, marka i pu, četiri osobi, to super se ona je mogu neestiti toga. Nama kad kažemo, jo, pa dje je mjesto, pa dje je pa je šta je ovo poslanih šta znači to što ti je potrebno da oneseš, da preživiš, da živiš taj dan. On znači, Ali znači ovo je tako jeftino, i znači na ovo možeš tako da i živiš, danima, mjesecima, znači Marko Ipo, znači kad se naše tvorca da svi damo po 30 filingi, yeah. filingu, ruča. 30, večera moj, do 60 feninge. Onaj koji misli, i ovakvih je bilo puno, koji su živjeli na ovome. Posljedno dačaj Afrike afrikanci, koji nemaju tamo što da jedu, dobije određen stipendiju oko 350 maraka. Znači 350 maraka. On je potrošen i 50 maraka mjesec dana jede. Mjesec dana živi. 300 ostavi, kaže, kad se vratim. Jer tamo nema ni posla, nema ni. I znači, ostavi i kaže, želim. Još je takvi plemeniti ciljeva bio što je ostavio. Sa takvim sam razgovarao. Kaže, da gura, kaže, da u svojim parama da pa neki letak i nešto svojih para pa da dam, da knjigu kaže pa da dam, da mogu putovati iz mjesta u mjesto da pozivam, kaže ljude. Allah mi, naša krih osoba bilo, da kažu da po sto ljudi u plemenu izađu i kažu, ašadu en la ilaha illallah, ašadu en muhammeda rasula, a ona Allah kada ga pogledate, dali bi mu sadake. Dok nije otkrio svoja djela. I kaže preko raspusta tako putuje iz mjesta u mjesto, kaže ja dođem, još prošao prije mene crveni krst, podijelio po sto dolara. Ja ne ja šta dam, A kada ima ono što se naučili dođe i počinje pičati, poziva. Kaže svol, kompletno pleme dođe i postišao predavanje. Ka laha mi u redu se porijedaju od staraca, starica, djeci, žena i odrasli, svi čekaju da izgoriš. I kad među nima ostane iz dana, idem u drugo pleme, kad tamo auta ne dolazi, niti ima, kažem auta, na nekim mjesta jednom mjesecu kaže dođe a, a, po letnjaki kamion, je samo kaže osnovne namjenice brašno dostavi ništa i kad putuješ iz mjesta u mjesto i kaj tako, kad al vas zna koliko je izgovorilo, i onda posao opet običe ta mjesta pa i drugim stvarima potičim i tako. Razumijete, ali ostavio ti je paret od znači stipendije toliko, a živio, ne mogu vam pisao šta je jevat. Ja ne mogu sad, ja ne mogu sad šta vam <laughs> ali je imao znači ovaj hem preokupaciju, bogatstvo srca i ono što ima malo para. Vjerujte znači kad dođe neko iz Europe trebamo te još toliko da on živi mjesečno tamo jer je navikno. Dakle dok oni nisu navikli, navikli su nam malo, ali i ono malo znaju šparati u štedjeti da bi opet se žrtva odaliza za Lavute Barake Odalavaju. Zaista su velike puke u ovakvim pričama i takvi je puno, puno znači od Brači iz Afrike koji su nam prenosili govorili o tim iskustvima molim vam lađu još onda ga nagradi i slično da nagradi najljepšću nagradu da vidi to nahret. I braba strahima Ulah je kazao, pogledajte, znači ovaj njegov govor se odnosi i za bogobojaznost, potpornost prema lau subama a i za griješenje. Kaže on dobro djelo licu daje sjaj. Nur. I vidjet ćete, znači zaista dobročinite pravi iskrene vjernike da on zrači nuro Posebno kada kažem Dede naše i nane naše i kada pogledamo u drugu kategoriju, nećemo govoriti žalim. Kada pogledamo znači njihove stare i naše stare. E, koja je razga? Ovo bi na baz govorit, radjava. Pa kaže, srcu svjetlo, sjaj na licu, u srcu svjetlo, tijelu snagu, živarnost. I vidjet ćete da čovjek koji radi što više dobri djeva, ništa mu nije teško, ništa mu nije teško. Što više radi dobri djela. Allah Ježan mu daje da još je snažniji jači i on znači tu snagu koju dobiva na, na osnovu toga on još više to onaj, usmjerava u pokvornosti Allahu Subhanahu. To je već jedan primjer i moram ga navestiti. Da se koje Ježan smilije jednom šehehu koji je bio u Bosni, posjetio Bosnu ali veliki je bio dajan i veliki šeheh koji je radio ponome što je znam. Zašto govorim? Zato što se Allah počasio da živimo s njim da jedemo da spavamo, da boravimo dane i noći da skupa prodne, tako smo čovjek upoznamo. I kaže, znači ko želi da nekoga neko ga putije s njim. Preko dana, ne znam od čega je počeo, od njegovih predavanja, to je tako, ko je imao znači, u Bosni, da, da ga posluša, mogo se samo diviti, kako Allah, što nam počeo sve takvog insana, da tako na lijep način pokazuje, obrazlaže, ukazuje a i to su bili ljudi koji nisu nikad klanjali, radi njega, kad on uđe kod njih u kuću ili mjestu, skidaju sve postere razvratne, razumiješ. Otac, sinu primio din, od sina neće ništa da uzve, da prihvati, ništa neće da prihvati, znači kod odbojnost ima. On kad dođe kad progovori, on poskida sve. Znači, na to rani je s automerančari, što ima? Sve poskida, kad on dođe. Allah će na znači pogled. Iako nije znao bosanski jezik, on počne priječati melodičnim glasom, djepota učinja Kur'ana, Klač na namazu, to je na Allah mi toliko je plakao na kijamu, ono kako su selefe opisane, tako je plakao, on što je najbolje ga poznaje, a ono što smo mi primjerili na kijamu, i to liježi, u toku noći traži, i mjesto ga niko ne vidi, pa se osami, a onaj koji ti da ga prati, a bio se takvih takvi, da vidim to stanje, Allah samo sam da vidim to stanje. Ne znam gdje više plaće, ili na kijamu, ili na ruku, ili na seždi. A da kažem, ne znam gdje je više bio, znači ili na kijamu, ili na ruku na seždi. Na kijamu uči suru, taha, znaš koliko, koliko je duga sura, taha, a ono uči, znači, ta da aj zajeto, znači, spaja, nego aj, postane, pa aj, je jecaj, plać, plać, plać, plač. Što je da, radio preko dana posljednja? Sabaha drži predavanje, prije podine maza drži predavanje. Nakon podajna namaza, igra se s bračom i futbala, i odbojke i svega, u svemu učestvuje, ali šta još radi, nešto što je posebno, lama, svega toga. Vi znate kad su kapovi pitanju, uvijek imaju navajska kupatila. Hala što se kod nas kaže. Ko bi mogao otići da pokupi su one flaše koje se koriste tamo? Mi i goslanci uđeš pa samo baca, baca, baca, Niko da uđe, da operi, da isperi, da, da, da je napuni, da je poslije iz svog vrata. Allah njega sam gleda, svaki dan uzima naranak ovo, ne gleda široprljavo nije, samo pokupiva. Sve. Ode, natoči i napuni. Ode, ovdje iđe, ponovo vidi da je prazno, ponovo uzme i natoči. Kažu učenjanci da su ovakvi postupci koji su o, znači, u očima drugi tako, znači, teški, nesvatljivi, nikad ne bi sebi dozvolio to da uradi, dijela upravo Mehra Zahuriju. Mehra Zahuriju. Ja to nisam, možda tada možda, možda ni shvatio, kada je on to radio, ali sam shvatio na kraj kada je okončio svoj život. Nakon toga koliko se posvetio posvjetio Davi, koliko je znači, uložio truda Allah ga počasti, vrhuncom svega toga, znači ovo sve, što je znači, stekao toliko znanja, znanju, paradio to po tome znanju, podržavao druge znanju, počasti ga vrhuncom islama, to je borba na te barek kako dala put. I ne samo to, nego ga počesti da preseli kao šehid. Allah znači onaj, zna koji šehid, koji nije, ali mi molimo da ga Allah primi kao šehid. I okoča kao šehid. A mu život. Koga je god upozvao. Nur na licu, kada govori, kada se obraća, znači, toliko je želio da dostavi tu uput, da pojasni to drugima, da je samo srce koje je kameno i teško, znači, kazao ne mogu da slušam. I niko nije mogao progovoriti pred njim ne mogu te slušati. Nek' su tek birali, vrištali, radosni bili. A te, to je opisivo stanje 1997. kada je on držao predavanja u Sarajevu, kada je država po uh, Bočini, kada je držao po Čitavoj Bosni nakon toga god i pol dana je bosan bila počašena sa njegovim znači prisustom tu. Zatim grupa studenata je bila počašena da živi gotovo dvije godine svi u Jordanu i sve su mogli znači da uvide još veće stvari koje ima opli A šta je to kruzokolo? Iman koji je ušao u srce, nakon svega toga, ebra kaže da laž još tako on sjaj na licu, svjetlo u srcu, živahnost u njegovom tijelu, njegovim postupcima, da je, znači, što više, samo radi, komašina, nestaje. Osim kad ne dođe, šta im običaj govorite? Kaže, čovjek treba da živi na dunjaluku i da bude svjestan, kaže, jedne stvari, a to je crvene boje. Kaže, zašto crvene boje? Zato što se, kaže, rađa u crvenoj boji, i treba da preseli u crvenoj boji. kao sunce kaže, sunce izlazi, jel u umenimo, zalazi u Šta ih htje kažeti? Rađa se u krvi i treba da preseli u krv. To je govorio čije se svoje predavanje. Jela su vano talaga počasti u počasiti. Zatim kaže obilnost u na faki. Dobro djelo, znači napas potvrđuje da prouzrokuje da imaš obilnost u nafaki nakon toga kaže i ljubav u srcima ljudi. Allah Đelešanu, kada radiš dobra djela, radi Allah Subhanu wa ta'ala, podari ti sjaj na licu, nuru u srcu, živanost u tijelu i ne samo to, obilo su na fakir i ne samo to, nego te zavoli ljudi. U srcima ljudi postaneš omljenjen, volite te ljudi, cijenite i poštuju. Zbog čega Allah Đelešanu je to učinio. Allah kada zavoli roba, koga pozorite? Džibrila, od Džibrilu ja sam zavolio tog i tog fulana pa ga iti zavoli. Pa Džibril šta uradi, pozove Melek, stavnike nebesa i kažu Allah što ne zavolio tog i tog roba, ja sam ga zavolio pa ga zavolite vi pa ga ne, stavnici nebjesa zavoli. Zatim stavnici zemlje ga zavoli. I Allah još vam podari da ima kabul u svojim postupcima. Kada vidimo nema kabula, nema uspija, zapitaj se, vidi što radi, s čim se baviš? Koji su to stvari, ko tevi, koji to Bježi od strani, malo se pročesti, vidi ko si, šta si, spusti se malo, ali radi za ovo što govori i napas radi ovani. Zatim kaže, loše djelo, lice zatere crnino, crnino znači na licu, tama u srcu, vidiš ga da je nemrgođan, vidiš ga da mu je tiješko, da mu je tijeskoba. Znali ga da življik se koliko se to još odrazi na licu. To loše dilo čovjek sam kada uradi loše dijelo treba se mnoge pogoda o gledamo. Ti je skopa u prsima. Koliko mu je tiješko? Žabam on zada je to, ali ga to je, još više ona je sužava prsa čini u tegobnim, težinu veliku, znači ne sa svojim Zatim kaže, tijelo čini praznim, loše, znači dijelo kućnje, tijelo čini praznim. Zatim kaže, smanjuje na faku. Smanjuju na faku i budi, kaže, mršnju u srcima, ljudi. Allah. Svako je znači dobro i, i loše. Dobro, pogledajte kako ostavlja tragove, šta prouzrokuje. Pogledajte što učini na kraju ovo loše, jer ljuto mrze, ljute mrze, ljute preziru. Nemogu da. Znači ovdje nema sad da o, o, onaj, kaže o ljudi koji vjeruju Allah i koji ne vjeruju, lampate ne vole. oni koji ne vjeruju Allah, ono su u osnovi opisan da ne vole vijenike. Ali imaju među njima oni koji su da kažemo u jednu ruku e, nisu zlonamjerni u tom pogledu ako ti njih ne diraš, ne diraju tebe njima je ono sredno što sad čovjek radi oko njih ima takvi, ali ima i oni znači nevjernika koji su e, daleko iznad svega toga i svaka ta mržnja i svako dijelo drugo u kufru je znači djelo koje povećava ne kažnjavanja tako da nevjernici nije će biti na istoj je dređe kažnjavanje. Međutim će biti oni koji će biti manje kažnjavani, neki će biti više kažnjavani, nije istina koji poziva u Zabudu i onaj koji se samo odazvao zabudu, nisu isti. I onaj koji nije znači uopće se odazvao zabudi niti poziva zabude ali ostao nevjednik, a ta ista u smislu znači da nije radi, nije pozivao i nije drugi odveća od pravog puta. Znači, Svi će ono biti u ali onaj koji poziva i koji drugi odrešao od zabude kako mu no, kažem znači navodi u Kniz, daleko će biti na većim znači, e, žeršim kazama nego ovi koji to nisu imali kod sebe. Zatim od podova jeste i taj kod da najveća opskrba koju Alas pohana u može podariti čovjeku stvorenju jeste da ga počasti ulaskom u ženet. To je rizik, alan nazvao znači ulazak u ženet i nagradu ženskom riskom Kaže Allah subhanahu wa ta'ala, Rijeczijeladzina amenu u amiru saliha. A da Allah je lišao koji vjeruju i koji dobra djela čini. I pogledajte, svi ajti koji govore o nagradi u ženetu, govore i traže čovjeka da vjeruje, zatim dobra djela čini. Nakon toga Allah lišan, takve nagrade i nagraće ženetskim prostranstvom. Zatim kaže Allah je lišao, Ulaike lehu magfiretu varizku kerimu. Takve očekuje oprost od Allaha Subhanahu wa ta'ala I plemeniti rizik Koji je to plemeniti rizik opskrba, to je dženeta Znači oni koji budu vjerovali I koji budu dobra djela činili Takve očekuje oprost od Allaha Subhanahu wa ta'ala I ovaj rizk, nagrada dženeta Koju Valađe Lešanu daje svojim iskrenim iskreni vjernicima Zatim Valađe Lešanu mu kaže Valađe Lešanu kaže Druga djela koja uvode u dženetu i oni koji učine hijjru, radi je te bare kevetala. Ostaviš, prije svega se misli, znači, da grad, mjesto, prozor, kao što su u shabe radili koju hidžu, Napustili su Meku i otšli su za poslanikom, ali i u Medinu. Hidžra nekada može biti da ostaviš loše dijelo. I to je Hidžra. Poslanik sa sve nazvoj takvo djelo, znači da ostaviš loše dijelo to je hijra, ostavio se, znači nešto što će Allah te nije zadovoljan, ali si prihvatio nešto što je Allah te bare kvetara i sada čim je Zatim kaže, suma kutilu eumatu Zatim ti koji učine hijiju na Allahom se bore a pa budu ubijeni kutilu eumatu ili preseli Allah otvore Znači izađe radi Allah te bare kvetara, bori se radi Allah, ubijen bude ili onako preseli kako kažemo prirodnom svrću Zatim kaže, "Ljerzu, kanunahu Allahu hasana." Sve njih će Allah dželešan obskrbiti i podariti im rizq je nazwa hasana. Koj je to rizk hasana? To su dženská prostranstva. Zatim kaže, "Inna allah, lahu inna Allaha huwa khayrul razikain." Azaj, stala najljepši i najbolje obskrb daje. Niko ne može dati tog džodskog. Znači najveća i najbolja obskrba koju ti može Allah dželešan dati jeste džennat. I željenska prostranstva. I za taj cilj ću i živi. I to je ono što treba tražiti. To je ono srce na početku koje smo namjeli, da je njegov hem preokupacija bila daru Ahira. Vječna kuća Ahireska. Onjo je približio, onjo je razmišljao on je dumao čitavo vrijeme znači da, kako na koji način da se Allah subhanahu wa ta'ala približi kako da se umili, kako da uradi i da izvrši djelo koje Allah Đelšana ređe, a kako da ostrani, kako da ostavi ono djelo sa kojim Allah subhanahu wa ta'ala nije zadovoljan zatim Allah subhanahu mu kaže onaj koji bude vjerovao Allah subhanahu wa ta'ala špodat, opet iman i vidite razliku. Iman, draga čini vjerješči što i da radiš dobro djelo znači da izgovaraš ova iman da očistiš ova iman da te u srcu bude iman i da nakon toga radiš dobra djela kaže Allah dž.š.a.l. <tipodit> Yudkhiruhu jannatin tajri min tahtiha lanharu fiha abada. Ja vaćila što takve koji budu čvrsto vjerovali i dobra djela radili sve takve će u dženneskam prostorstva uvesti već će biti Vječno u ženskim tim bašama uživanju. Vječno znači, nikada neće prestati ta vječnost, nikada neće otići. Znači, nema nakon ulaska nestanka. To je vječno. I to je ono čemu će se dženevije najviše obradovati kada im se kaže, danas, odanas od ostajte ovdje vječno. To će biti najveća radost za njim. Kad ahsane Allahu lehu rizka i kaže i Allah takvima Takvi je počastio najljepšom obskrbom. Nazvalo da je to najljepša obskrba. koja Oni koji počasti da uđu u dženet i učiniti da budu vječnim stanovnicima dženeta. To je najljepša obskrba. Znači taj rizik treba čovjek da traži. Vidjet ćemo u dovu koju, koju uči. Učimo Allahu zukana. Gospodar naš podari nam rizik na papu. Ova riječ Allahu zukana treba da obuhvata, a ona obuhvata a samo trebaš biti svjesan toga Da risk koji traži da lađe na Prije svega je uputa. Jer smo kazali dvije vrste riska postoje Onaj je risk za dušu i za tijelo Tijelo, hranabilnice, hrana, piće i ostalo To traži da lađe šanu A prvenstveno traži hranu za dušu a hrana za dušu je iman i uputa a neće doći sa dvije od desne strane, godo dolazi isključivo da Allah te bare kretar. Da te počasti, znači uputom, imanom, da ti omili ta iman, da radiš što više dobrih dijela, djela sa kojima Allah skuhanova zadovoljan, da se koneš svi oni stvari sa kojima Allah skuhanova tjela nije, nije zadovoljan. I s druge strane ti obukvata da trajiš stvari koje su ti potrebne, da možeš da ustraješ na pravom putu, jer taj rizik ti je potreban da osnaži svoje tijelo, kako ćeš ako ne možeš da jedeš, da oboviš jamu na kjamu, da znači, ćeš morati jel, onaj koji klanja sjeđeći, nije ista nagrada koji, koji klanja stojeći, osim, osim ako ima opravdan, opravdan razlog za to, pa učestvuju u nagradu isto, ali nisi isto, a, bibi, onaj koji ide nahač, onaj koji da bedel da uči neko zajedno, onaj koji posti 30 dana, onaj koji hrani siromahe, jel? za ono što ne možete presti, to je ta snaga izdržljivosti koju vas u Hanova Tala počesti i da Zatim ova opisuje sve to pa kaže INA Hazala rizku na male humine zaista ovo je naša opskrba koju mi dajemo i koja nikada neće prestati, nikada neće nestati i to je taj riz, koji ženska pristranstva. Znači ovdje oni majetima se misli na risk dženneta, uživanje. Zatim Allah je što Amenu kaže, amiru salihati lehum magfiretum wa rizkom karim. I svi oni koji budu vjerovan i dobra djela radili, sve njih očekuje da Laha blagostanje i opskrba, rizka, a to je prije svega magfiret, oprost, a zatim vječna kuća, vječna kuća dženneta. Molim Allah je što podari nas uvede u džennetska prostranstva. I na kraju samo još jedan plot da spomenemo, a to je onaj koji želi da posili određuju na faktu, da ima znači na faktu, treba da uzme za uzroke. Ne možeš kazati, uh, ja se lađer šano bojim i čekam da mi dadne kao što je Merijemi, znači dolazi od sa svi strana. Je s ti Merijema? Nije s ti Merijema. Znači, nisim sličan, nisim približan. Zašto? To što Posljednico Salam je podučio umjeti da mora da ide i da ulaže svoj trud da bi došao do, do rafake, Ne da sjedi kuće kao Bože dragi obskrbme i da kao što je kur'anski. Ajde, Allah što vam kaže vatakullahi boju alimu kumullahu. Bojte Salah pa ćeo Salah podučiti. Da li si ti mogao večeras slovo čutu u svojoj kući da si sjedio? Ne? Iako bi, kadaš opreko interneta, nešto sliče u tome, ja, vraća čuju, ali što uradio, uzeo je laptop nekog računara, prikopčuo se sve, znači, uzeo spabe toga i na kraju on čuje, i ono što čuje, on tek nauči informaciju i dobio neku novu, i zamislite, znači, kada se u ovim stvarima moraš prihvatiti tih spaba uzroka, da dođeš na kraju do znanja, kako onda tek za hranu i piće, a s druge strane, kada kažemo onima, Allah držanu je taj koji stvara, učinio ljude vjernicima, nevjernicima, daje uput daje nevjesnost znači zabludu, oni kažu dobro, pa alma držanu mene učinio ovakvim te bi učinio takvim šta bi šala odredio. I on se onda tu vati i opradava odredbom Allaha Sukhanova Tala. A kad pogledava njegovo stanje u Dunjaluku, trči od sabaha do mraka zaradi. E, tu se prihvatio spavljeno. Znači je to da ići jednu krajnost, ni u ovim stvarima, ni u drugim, u vjerskim. Pa ja sam vjerim, pa će malo dati. Nije im prihvatiti koji on. Zašto Omer Allah On kaže, nebesa ne spuštaju, ni zlato, ni srebe. Šta je htio poličio Omer radjela? da oni koji se oslanjaju, misli da čelaš ovaš ovom podatku, se spusti, ne, ne besda to ne spuštaju, nego moraš ustati, moraš vrati samome radionu je bio u baš koji popavao radio, a njegov sluga slušao kod Poslanika pa se onda mijenjali. Da, da bi znači uvijek upratili informacije, sve dobile koje je Poslanik Solova njihove sebe. A arapska poslovica dobro znači e, e, vam je poznata gdje kaže onaj koji posje takav će pođe, takav će imati menđed, vajed ko bude se uložio trud založio se za nešto, takav će naći takav će osvati taj trud znači, po, poslanih sam sve podučavaju podučavaju shavi podučava Kur'an da se treba zalagati uzmati, ne znamo, ja sasnavjam Allah, te vrk je te vrk, Allah, ve on mu je, ono je dovoljan to jest i to je glavna stvar, Međutim, no, znamo, šta je te veku e, kalbu to je u svađa srca na Allah, tebārak Štana, da se i je onaj koji ti daje štetu i koji ti može dati štetu je Allah, koji ti daje korist od koja koristi, od koja koristi ili ne daću je Allah, od njega dolazi sve. To je te rekao da znaš da sve što te je zadeslo od subhanahu subhanovat Allah, Subhanu, tala, sve što te mimo išlo, mimo išlo te od njegove odredbe i što on tako te bareke odredio, što god da ljudi učini da ti pomogu, neće ti pobognu svaliko koliko ti to odredio. Razumijete? I to je te veklju, sveži devu pa sasloni Allah'a